او دا یو بیسترین رایو دو جو پراکی دا من دا خیر الاموری اوساطو حالی یک تلو کذکا منت شروع دا گنی دا پیسلا خواه خرا نی پیسلا وادو جو او یو خریجو که یا توباسی ویم کرونا ویم کرو الله جو تدبیر کهو دا جندور کولو دا پارا یری دو نور الله بی افاهم ویم کرو الله اللہ دولا سزاور دا خل دا مکر دا تدبیر بدا دا مکر ترا بیر چې مکر سره سر ده د توې مجازات د مکر مجازات د مکر په عذاب سره نو سزا د مکر بیر په مکر سره وښو مشاکلتا والله خیر مکرین الله بهتري سزا ورکوي کوم چې د غصمه در کوم ګذرا وایزا تدلا که چې ولوس وښو په دې باندې قالو دیو اي قاسمینو من دا ورې دیږي ښا خبره هم وريده دا خبره د نظم نه حارث دی لون اشو لو قلنا مسرهو ذا که چه تزم خوخره نو مون بام دغه چې ویلې وې این هازه نه دایلا اسات الاولین ما دت غاني خلقو کثیري دته چې سوي دغه غاني خلقو کثیري او زړه زړه سمونته ما بیانه وا زړه که سمونته ما یاد او په خاني کسی کشي مریس قال الله چې ویندو اللهم يا الله ان كان الحق من عندك که چرتا دغه قرانه چه ده محمد رسول الله که چه ده ده دین حق دینوی من این دیگسته راغلی فا هم تر یا اللہ باران وره من با جدکان و باران ده برنه اوی تیناب یعظابی نلیمه یا پیش که یا رو ره من تیعظاب دردنه که او گو قمقلو این تستفتی ہو فقط جاکم الفتح ماشتی ترسو این تستفتی ہو فقط جاکم وما کان اللہ علیوازی ووسی نو داخو غٹ کا پیر دی کنا اللہ اکبر داخو چکم جنو غٹ کا پیر دی جو بای عذاب وی نرازی وما کان اللہ الرازی وهم نلی اللہ جلل شانه و عذاب ورکون کی دول را وانتا بهیم چتر پدیو کیوی حتر دائی عذاب زکر نرازی محمد رسول اللہ دلتا موجود دے محمد رسول الله موجود للعذاب سنگر أوليكم ديوتا أولي ذكا محمد رسول الله ورحمة للعالمين دي وانت فيهم وما كان اللهم راضي بهم وما يستغفرون نري الله جلعذاب وركون كي بدا شهال كي جدو جو بزمن كي بعض مستذرافين مسلمانا اشتا كي قد اخذينا بخنا واري يستغفرون ها. أستغفر الله وي. سودي أستغفر الله ويونك اه؟ اغا مستظفین مسلمانان تودی کشتا زکر دلتا عذاب نرا لگمازر بار توباس ملتا با مردارانو آغا بدر کی مرداران نکره ابو مرسا شرید آجلانو یو حدیث ذکر کره حافظ من کسیر ذکر کره و یا اللہ جلشان دو امان را لگلی دی نند پاره دو امان یو زیم و یو استغفار ده غزر که دنیا نلارشم دا یو قپریدم قیامت پوری کرن کم استغفر الله استغفر الله استغفر الله سړی چې استغفر الله وینم الله په غوږه عذاب دنیوي نه ورقي لکه د درانه دغه دعا خبري یو امام چې تل لري بخاری وی یو امام لاړه کما مان محمد رسول الله وجود د امام غپا دي د استغفار ما معلوم شه دې د پاره چلوي واجب عذاب نه کېږي نه الله په او عذاب د اس نه نه کېږي قتل بشي باید باچی کنینو یا قاسالی با پودیوانی رازی خیل منسکی باون خلقم جو خوب بندون که دی مجدی حرام نا وما کانون ندی دا خلق اولیاؤو وقداران دا مجدی حرام یا دوستان دا اللہ پاک این اولیاؤو ندی متصریف و وقدار دا بیت اللہ مگر پریزگار خلق یا ندی دوستان دا اللہ پاک مگر پریزگار خلق دی لیکن اکثر خلق لای علمونو نپویگی اکثر خلق نپویگی ولی ولی دیتا نوی پا قبرونو بانی کین از ماسی وچگن رو دم چوری کواو دا جلی سرنی وگاو دا گشید دباوی ویچی موز مکو چرس وها ویدا ولی الله ان لا اله الا هو بن علی یا زنون الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان او تقوی چې په چا کې وی ولیا غده دلته موږ ino لیاو نه دي اولیا دوستان د الله مگر پریزګار خلک یا اولیا نغرازه او اقدار د بیت الله او اقدار د مسجد د جمعه سرپرست بچو کی ها پریزګار خلک د جمعه ته خدمت کوونکې بچو خلک پریزګر خلک نو ته مې شې چې څنګه د جماعت متولي ته مې شې چې څنګه د جماعت سرپرستی خود موحدین او شېره لیکن اکثر خلک نه او دی بچو دی دا مکه خلک وداوي کنه وای د منګو مین جوران یو مجاورین یو د دې مواله مو تکیفینو د دې خادمانو په ملت هیڅ کله درځي چې د خلکو سره څنګه څنګه وکول دا مونږ هم کوي و ما کانا صلاته ندير بیتی نو مونږه موسیکانو په بیت الله کې الا مکا ان وتسدیا مگر شپلې وهل او دا یواز په خپل د دې مونږه خداګا ونه تاسو وګورئ چې د پاکستان د ملنګانو قوالی وسیبا بیت الله کې مونږ درځو قوالی د ملنګانو او ملنګانو قوالی هم دغه نسو دغه دا ها هغه دلکه وای او چاښ تلنه ولیدا زیاته وای وای چې پلانیش په دربار کې چې غمنندو دا پلان کې سپیر دي ورسته ووادرې خدای غوا جناوي بسوچی ورز وادرې ته وای کنه وای ورز ساده وای واده پلانیش په ورسته د پلانیش د پلانیش په چا زو وعده کوي ها مکان او تصدیق یا باندې چې جو مسو کوي مصواغه طریقا چې کوم چې کوم دی ګرامر اسلام په طریقو مصواغه طریقې سره کولی خدا الله پرې زدشي ولکه چې څنګه چې کوم دی د جړمانوګه سرنه یودانګه رجل کې د قشیو قبول نو اثر نو د الله پرې مشرک عمل الله تقبولا نوی او نه اثر لري فزو کول عذاب به موږ کوم تاسو ووځي عذاب نه راځو سبا دا چې وای تاسو کفر کوم کی ووز دلداشګان دل دا, دا داخله دغام دا دي کنه خیرات ورکوونکی دې سفیانان دی جنگ بدر کی دا دای بدر اغا مقاتلین چکم جنگیانو کنه دا دای دا مشرکانو دا طرف نظر کسانو کنن دا دیود دا نفقیزی مواری چا خستیوا اغا لس کسانو رتبا دا شیبا دا منابی دا نوبیل دا ابو البختریو ناز ابن حارش دا ابو جهل دا, دا رنگی چکم حاکیم بین حجام دا اوبای ابن خلاف و زمرا بین اسوات دا حارش بین امیر دا ابن اوفال دا هر خلق او غوځی موریه خستوا الله و ان اللذین کفروا او که سو جا قاتون د مال را یا سود دنس بیل د رپا جبان کی د خدای دلارینا د مسلمانانو اسلام ختم مولود پاره دین او داري توحید ختم مولود پاره د پیسې مصرف کئ پس هم شکونه از دې چوبه لګئی خو بیا به پدوبانی به سبب د غم شی افسوس بشی بیا به کم دوری کړی یو سړی چې دنیا ملار شی او جینم لار شی نه به څه بیا جنبہم دنیا لایشی کثیرې او مغلوط به هم شیکنند دا کار ول <سؤال> ول <سؤال> جنہ کسان چې کفر کوي تران جهنم یې اوسه له جهنم توجرا وونکو لای شي دی امتیاز الله او خبیثه مینه طیبی دغه پاره چې الله بېتول راولي مشرک مینه طیبی د موحدنا طاخ شی ادر خبیث الله بلیل خمخا دی امتیاز الله خبیثه اهل شقاوته او دا رنګی چې ګمنه واګه حرام خور مینت طیبی غالي شاهد دی امر طیبوالی یا انفاق طیبوالی د خدای په لاره کې پاک ما جزوغ لګی او د شیطان په لاره کې خبيز مرزوغ لګی الله تعالی په دې ټول دنیا کې راوړي یو حرام خور دا ګوره داوی حرام مال څخه کې لګی و شیطان کله لګی کنه ملګرت سویې پیسې نیو اخته یاره پلان دی کې مسنا ما جوړ کړه پیسې نیو اخته پلان دی کې چې ګورنو ټی وی هم د شي نو کړل دا ران خور او چې یو سړی مال لري کنه نو د مال زې چې هم د مصرف پاتی جمعه جوړکا دانه کې مدرسې والطيبون للطيبات الخبسات للخبسين والخبسون للخبسة ويجعل الخبس بعض ولا بعض او بگرزی اللہ پاوییو یو پاس ده بله فیار کم اغا براجم اکی طول فیار جاوو فیجن جهنم تا بگزار کی دل د گوره ده منکی ده موسیقان را عمل هم خبیصو کنو ده این فاق ده مال هم خبیصو کنشو او گنده عقیده گنده گنده عمل گنده مال اگر طول یو بگ سر راجم اکی او جهنم تا بر طول بگزار کی اولایی که هم الخاسرون ده خلق توانیان خل بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ان ينتهوا يقلم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنن الاولين ما شاء الله وجنبوه والله اكبر يا جماعه اور راوند کنه باندې د اوس سره باندې سورات او د جن الله د رضا له احکام ذکر ټول وسکم کسان چې تفیران دي یو د کتابت هوا ایئے کہ ام برا صلو اللہ علیہ وسلم لیلزینا کسانو دو پارا کفروچ کافران دی سوق دیاغا امکی مشرکانو ای انتہو کچه دا دیو مانا شل دا سن مانا شل دا مسلمانون سر دا جنگ نا دا رنگی دا کفر نا یوفر لهم ما قد صلف مخی چه کم کری دی اغبو تمعافشین ما قد صلف مدرب دار چه سر تکری دی را توک کنو اغبو معافیین جو هر بی کافر چې مشت څکړی دی نو هغه څوی هغه نه آسیا و الله پاکه مینه نشي وای بیا کو د ربیا وګرځیدلو بیا قرب یو کو نو الله وې زمما چې تم آزاد دي غرفتیا غنه د مشخصلاص دله وی فقن مازه سنت الاولین یقینا تر شوی د سنت هغه طریقه د سوت د قانون خو حاج چې زمما د قانون مخړولیدا الله اکبر کړیو ته په ووسه چکم اصل مقصد د صورتو دویم دعوه اوله دعوة, دعوه دعوه چه انفال ده که غانیمت ده ندخده پا اختیار که بچلیگی ده پیانبر علیه صلاط و پر طریقه با تقسیمی او دویم حکم دعو و قاتلوهم جنگیگی ده کافیران و سره ده غید جن حکمت بسی اغید چکم ده نصده پارا با جنگیگی حتا لا تکو نفیتناتون دیر پارا و جنگیگی چه پاتی نشی کې د پاتنشی په دې دنیا کې فساد پاتنشی په دې دنیا کې ظلم حتى لا ته کنه فتنه دنیا نه کتناو رکاوله لپاره دنیا نه شر او فساد د ختمون لپاره شرک او بدعات او رکاوله لپاره که صحیح زندگی وي یكون الدين كله لله شیبا دین ته دیو الله قانون بشره دیو الله چلیږي یكون الدين كله لله قانون به الله چلیږي د مخلوق قانون نه بدر بزر او د الله جل شان قانون به دې مل کیږي اوس کوم خلک چې مقصد دی صرف او صرف د مظلوم آزادول وي چې وی صرف مظلوم مظلوم کوم سلماني هو ټیک ده ته چیرته یو مقصد وی چې زه جنگي جام خو لکه د من فتح تا سوششی دا غم ملک فتحشی کادر تنور مقصد دارده که قامتو دیر نوی ارده دا اللہ جلل شانو ہو دا قانون دا ناپس فکر او سوچ نوی نو دانو جهاد نره دا قتال لے دا سمجده جهاد شرعی نره دا چگندنو قتال لے قتال <سؤال> چکم اغان تو اصلا پرو رفد دی خلقو کی سمالی آغا کله کтал چې پرموندې غاډې نو هغه کې به مقصد اسلیم دا وی چې حت الله تکونه فطرتن فتنه ختم شي دنیا کې و یا کونه دین كله لله اصل <سؤال> مصدق غاډه دی لای کلمت الله حدیث راجی من قاتلا لیتکونه کلمت الله هی نور یا اول مجاهد چې دنیا کې جن دې غرض پر کړې دې مقصد پرا چې زوبه لای کلمت الله کوما مجاهد هم دغه سره دی و يعني أن تأكد لحكمة عزيزتنا بالذيناك و أيضا أن تأكد نقاط الإغراض عن الإيمان لها وانا ي savaو يمير القطار و إن شاء الله أصحب عليه طويل أعله و أن تأكد ما هو لحين القمر وأنantly يكرم ما هو الهروة النقاط الإيمان لها وإ RESKتاد في قتال <سؤال> الحياة المسلمين layer الآخر وال 자신 عن اللہ اصطحیٰ مددگار دے اللہ اصطحیٰ دوست دے اللہ اصطحیٰ مراوید نیو مل مولا او بیہترین مولا بیہترین وابدار اصطحیٰ یو اللہ دے ونیو من نسیر و بیہترین کومکیون اللہ دے لنا المولا والا مولا لکم آغم اصلا دے دل تاویل نیا ان اللہ مولا کم پتیتا سزان فیقی اللہ اصطحیٰ مددگار سورہ بقرہ کې مونږه فتنه څنګه سمزګر کړو دین چې کوم دین مونږه وضاحت دین کولې دي چې دین چې دین او شریعت کې يا دین ورته قران او داري کې حدیث کې څه شي او دا څه قسمه دي اگر ټول تفصيلات ته کړو شی فتنه ماړه مونږه تکړه او دا خبره مونږه سورہ بقرہ کې کړی ده چې قاتلوهم شدد امر په قران کې تقریبا 24 15 2 قران ذکر په قاتلوهم اقتلوهم قاتلوهم وقتلوهم یان چې د دې کنا د ایله کلمت پاره په پا مسلمان باندې فرض د زکه وای چې تاسو کوم مخوالولای اکا ترانو د ایمان رولولونه او که تاسو مخوالولای د مسلمانانو نه د مسلمانانو سره مقابلین جلسونه څه مخوالولای د مسلمانانو ته د تسلی بي دلونه قالمو ان الله مولاکم به تاسو ځان پویکه چې الله ستاسو مولا دی د مسلمانانو او د د وس حکم ذکر کئ ته ما لغا نعمت مالغا نعمت و څنګه شی وعلموا ان ما غنیمت من شیء دې باندې ځان ته کئ اگر هغه شی چې تاسو غنیمت حاصل کړې من شی دې او شی نا غنیمت او مال فائ دارنګ نفل دری څه زونه دي او جروړه چې کبدینو د کاټراونو نه اخستلې مال ته وایخه مال فائ مال غنیمت مال نفل مال غنیمت څه شی مال غنیمت هغه تویشل کښې نه تو جنب نه اخستل شوي بزور شمشير د دې دڅوي مال غنیمت مال فېدیته و چې د کافرانو نه اخستل شوي سلحان یا چې د نورو یو ځای پرې ته تخته دی لوي دغه دڅوي مال فېوي نفل هغه شي توي چې یو مسلمان مجاهد الله جل شرو بري ورکی یو کافر مړ او دا کاتین چې کما غا ساج سامان دې نو غا د مجاهد واخې امیر مصلان من قتل قتیلن فلوصلا بو سرا دا صرف شو دا ته مالې شوی نفل وي. قت من قتل قتیلن فلوصلا من قتل په رسول ابو دقه صلی الله علیه و سلم چې کنا دا دي مالی نفل کې راځي کله کله نفل په معنا غنیمت سره تفصیل مې مخ یوک اکه مر چې کوم دي عامه سلطنۍ او کراز کنا دا غاچ کوم دی نو یو دی انفال بل یو غنیمت ادره مالفه ادره صدقه صدقات یو مالفه دعا مال غنیمت دی نفل سلور دا صرف په معنا د چې دغه راځه چا ده کی د دې مال ته کیږي د زوشو دا دی چې تاسو مال ته د دې په لاره کې دا ورته دا ورولې شو د بلباس کوو والمو ته به ځاپیه کوي اکرانا له شی دی د تنظیمه حساب تنظیمه حساب د الله تعالی مقصد دا دي چې الله په خپل ذکر کړي دته کې بتوري غنی الله په پردیس کوي او الله څخه محتاج نه کېنه متبرکان د الله جنو شون وو د دې ذکر کړه مقصد دا دی مال غنیمت دومره حلال او پاک شي دې الله وي مالم په کې حصہ فان نجي لای خمسو د الله جنو شون وو په کې حصہ شپږ زما فغا ته برکات شو توتیا تمدان دې به روز ته پنځه اسنه باندې د تقسیمي اول ولید امام رحمت الله علیه و آله پارا یو ولج القربا ادر این ذو القربان قرا عبد بن عباس تفسیر کئ ذو القربا تول دیگه قریش دی ادرنګ آ... امام احمد شفیع رحمت الله علیه موجود و بنو هاشم دی او بنو مطلبی دوار دی امام ابو احمد رحمت الله صرف باب بنو هاشم توید غزا القربا و نور دشت خو نسبه امام تابع وی دی چې ذو القربان نشته محمد رسول الله دنیا نه تره ره پاچه شو صرف دری اصنافه دقا خمس ده مال دا غنیمت بسار پا دو صرف کافیران نه پینزل ها کوا خستی کنن نلک دا خمس کی داخلی بیتلمال تا دا وزی بیتلمال نه و بیار تقسیمیگی پا دری اصنافو بانده دری کم دی یتیمان یو مسکنان دو امن سویل او دا دقا مالی غنیمت کی چکم خمس ده دا دا چا حق بیا نجوریگی دا دوه غنی د منظر سره حق نه دی کله یوه بین اړغنی ای د په رچ دا دولت جوړ نشي او الله سکي چې کوم جنو تا داول اونه که اغمال دارانه دید پا دا پینزه اصناف ذکر کردید پا دید پینزه اصناف که دوت تلید پا دید سیرف دادریدی دید تیمانا مسکنانای مسکن بید که تاسو یه ایمان دارون که پخدای بانید و ما پا کتاو بانید که ما نازکر از ما پا بنده بانید یو مال فرقانی د ده حق و ده باطل ده بیل اولورزه یو مال اغورزه ار ایل تقل جمعانی چه یوزشو دوارد یو تر دف مسلمان بل تر دف کافر والله الله تجيش خاجر الله تعالی کاجر دے الله کاجر دے زړه مسلمانانو ته لازور ورکه او قدرت ورکه کافرانو مغلوب کړه یا مغلوب نکړه نو مال غلیمات چې په پزما حساب راشي ته الله یې کنا په پزما حساب راشي نه الله یې پکار خداو چې تولد الله وي دم ځای د سره حساب نه وي زکه چې دات کوم الله دې خو بیا هم الله وي چې تینجن امام لارک نورتو والا تورو حساب ستادی ولای پینځونه زما شو الله او دا پینځونه جکنده خدای حصہ ده دا به په دې پینځو کې پیغمبر زوی القربہ آیتیم اسکین او نسبیل او خومالی به بیت المال کې سابې او بیت المال نو بیا شروه اېزن تم بیرود واچې دنیا اغوا تاسو بیرود واچې تا له کینارې ځې چې مدینې ته آنیزدی چکم دینو یو کندوو پا دغزی بانیم سلمانان پراتوی و هم بلود و ترقصو آده کافیران بل طرف تا کندو تا پراتو و ربو اسفل منکم آ چکم کافیر دا تاسو اسفل منکم ستاسو نلان دی هی مطلب کوزخوا دشی لکا جارو آخلا دشی گرن در یاب روانو آمکی تا داخل شوید لار بدل کڑے وعده مسلمانانو چکه غزا نیوله او لار بدل کڑے بل طرف ته تشویع ور رب سلام علیکم ولو تواتکم ک وعده کڑے وې چې جنب لا تل تفیل می radii اختلاف بکڑے وې فلم radii وعده کی بتا اس ته کڑے وې اختلاف بکڑے وې ولیکې الله امر لیکن الله فیصله کوو کی یو کال رچا کی دونچی دا کار ولې وکړه نو توګه لیاقت یاد پارا چھے اللہ جلشن یاہلی کا حلاق شی من حلاقات چی چوب مریان بیینہ جن روستو دو واضح دلائلونا کم سرے چی مری پا قتل سرا یا کم سرے چی کافر کی گی پاس دلائلو لی دلونا کافر شی کنا حلاقات یا بالموت دے یا حلاقات بالکفر دے یا پا کفر سرا یا پا چو سرا پا موت سرا و یا ہی آج واندے بشی یا پا اسلام سرا جواندے یا پا شہادت سرا مان هغه نړۍ ته حيات جوړ دی شم به نه جوړ ستو د واضح دلیل نه روز ستو زنه یار واضح دلیل وان الله لشمیون علی بکنا الله پاک اوریدون چې علم پویږیز از دا کله کې چې راضی مونږ ویلو د دې مسلې لپاره ذکر کړي د مال غنیمت و چای د الله وعلم ان ما غنیمت اے صلوٰۃ علی الانفال فالق الانفال اللہ والرسول ما شو داغیر پر اومون گوی چھ دیاں سیتھ و از یاد کیا وہ ہلراج یوں یری کہ ہم اللہ تھی منا نک قلیلن خودلو داخل تھا تا پخوب کی لگ ولو که تا خودلو داخله بیر لافشل تومان تا ملګرو ته بیان کړه همو ته تاسو بو بوزدری کړه وی ولا تنازوت و اختلاف بکړی په دې کارو جنگی لیکن الله په روح واجبه مسلمانانو مخالفت نه دریږي بوزدلاین انه یوکن الله تعالی مونږ ته ربی زاجی صدور پر خبر باندې پوسینو کی پړتی و یزرکوهم اواکی چې تاسو ته داخله غوخه د الله تعالی کول چې یو زول شول فی علیکم و کی کالینن او <اولاق> لکړلې تاسو دا وو پسرو گی ولې یازی الله امر کان ماフラー لې اخزي فیصلو کې الله پخا کار نه راچاکې دونه کړي هغه غلبه رسولمانانو او شکست نو کله چې میدان ته کنا څه شې میدان ته دراو کې شکست کفار غلبه اسلام اهلي اسلامانو الله دلع دعا قبلې دعا به کله قبلېږي چې میدان ته کنا نو کان ماフラー لې اخزي الله امر فیصلہ بللہ رسول یہ کہ اللہ نہ چا کی دن کې کم کار دي غلبہ مسلمانانو شکص د کافرانو واللہ ترجلمون خاص الله ته واپس کیږي انده کارونو بیا قانون ذکر کوي قاعده شپدما خطبه ما چې معنی تفریح دي یا ایهل لجمه مونه مسلمانانو اجازه فسپتو مضبوط کله کو توجهږي فلا دي دی ديوال پرشانتہ فلا دي اسمن پرشانتہ او ته ودريږي فسپتو کلک شي ګورځ شي شي میدان جهاد مپر دی واذكر الله یادوي الله لرا په واځ د میدان جهاد کې په درا سره دانه په کومک سره دانه ذکر الاله اطلاق سره واذكر الله خدای یاد وا سمعو میدان جهاد ته چوتې نو الله په موږ کومه والا الله په جل شرو ا د دین د کومک د پاره وزا کثیرن ډیر ډیر د پاره چې الله تاسو کامیاب کړي په میدان جهاد کې وسمه اے ته تادی دا چې سره الله یادوا په منلو سره الله یادوا او سړی چې کوم دې کنا مرګ سره لوبيوم کوي په دغه وخت هم خدای نه یادېږي بیا خو بدبختې دنوم واذكر الله یادوي الله په ډیر ډیر پاره چې الله تاسو کامیاب کړي دوی واتی اللہ ایتاد اللہو کئ د پیغمبر ولہ تنازلو فلمینز کی استلاف ما پیدا کو ایمان در سرا فتاف شلو تاس وبوزدلشی وکله چې بوزدلشی وتذهب ری حکم استاس قوت او دبدبہ استاس حکم دولت ته استاس حکم قوت دب او دبدبہ او ختم شی دا ختم دبدبہ قوت په څوباني برازي دا دغه بوزدلې پویا بوزدلې په څرازي بوزدلې راځي په تنازلو سره په استلاف فلمینز استلاف در سرا راځي زه زالہ دي فل منځي سره دا تنازوه دي مسلمان ټول روزګنه نه ده چې دې انما المؤمنون اخوتون او ټول مؤمنان شرقا او غربن یو ورور دي نو پدېږي چې اختلاف پیدا شي پختو نه الله وي فلا تنازعوا فتفشلوا وتغلبوا اساس قوت به ختم شي واقع خبر ده افغانستان کې څو څه ترجمه نو بشماره ام دا غواړم چې دا دا کم چیزونه تاسو نیول کنا سوني ترجمه پهونی شي شونی مزمنګه په لغاتي بز شي ته وایي شونی ترجمه دا جدي کار نه څه ډیر شو تقریبا وکه ن پالتې په افغانستان کې چلی او پاکستان کې چېګم نه نه غېران کې چېګم شي دا سی واته دغه فرض کنن 7314 سو ترجمه نو کداشی تنظیم پرسی مکړه او تاسو نو وته ځبړو کوم تاسو پیدا شي ست کوته د دبدبه په ختم شي صبر په الله په نوګره دې صبر کوو تاسو را نور تنظیم پرسی مکوي نو تنظیم پرسی سره مکوي په یو نوم سره چې کله شروع شي الله کوله کامیابی ورکړي دا اوس شي یا یو تنظیمونه یې پوه شو چې دا شته تا ژوندون جنن صاحب کشمیر کې چکم جنگيږي دامځري یو دعا غو نه کیږي یار او قران څه وای او د مجلس من غلا مجاهدین دعا غو نه کیږي الله دې کی قران څه څه ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ال hukum واسبرو صبروک صبرکن الله په مرغه دې صبر کوم بسره والله تكون مچېږي په شان د خلکو خرج چې وته لومند یاره هم د خپل کلینان بطرن د وایده نه یا د وایده کیرو د غرور نه لکه دا څوک دی لکه کم سره ابو سفیان چې کوم خپل ملګرو سره روانو کنا بطرن بطر څه معنا ده بطر ډېر په غرور سره تر ډېر چې په منه په ناز نه سره راوتهلو ولی ا ان الناس خلکو د ځانخذ له لپاره چې زه دومره جنلۍ سړې ما سرداری ما مشري ما زړه پریدمه لاستړی راولم دلته ویا صد دونان سبيل الله بندول خلق د الله جو جنه الله جو دا غري چې توحید ته خلاف دی جنګید د الله پهکه د وحدانيته ته خلاف دی جنګید مکی مشرک ابو جهل خپل ملګرو سره په سنیا دعوت وکړه په هغه نه دعوت وکړه الله جو جنه خلق ختم شي وای زینہ غاچې ستا کړو دی په شیطان تو ابن مالک مدلجی او بني کنانه د قبله یو سړیو دا سړیو چې پیغمبر سره هم پشي چکل هجرت کوو تلې هم د دې په ابلیس راغله ده او حارث ابن هشام د دې ابو جاعل یو ورورو دا غي طلاص باندې لاس ویناو کړی دی हात हात نیहात dalna हात نیहात dalna हात دو هه हात هادو وای کنه وای پلانچي کې ساتو یو اځمي هادو پلانچي کې ساتو اغل وای کنه نو ابلیس هاته هاته دیا هاته هاته دیا لاس کې لاس ور کړی دی د ور کړی دی ها د سوراکه په ابلیس حارث بن هاشم لره حارث بن هاشم څو دی ما وی د ابو جلال او روان نیز ما زوازوست تاسو ملگره ما زوازو تاسو لا پنادر کومه شاده ترو نمو بنیتیگانه یا بنو مدلج پا تاسو با حمله نکه بیغامو سای دو دیو مخینا پتنه و کنه مثلا پا دو سره سری چکندنو سر سر پتنه پا دی جنگ لزی چه تا برنگ لزنگ لزی او دا پوری دادو متمنخلو یو سره دی فدرس خان به پوت منخیل تاسو نشونی شولی آزاد د طریقه سوال زی به بلانګو باندې ورزیتی نو دتاسو راقای ابن مالک هم دغه شی را میته کوغه خداد ابلیس را غلو شکل د دا قاتلان داډه کول دا ادم ویل پچی لا غالیبلکم الیوما نشته زروور په تاسو باندې نو تاسو زروور قومي دا چې یې تاسو باندې باندې سوز را ورشي و انی جار لکم ز تاسو لا پنا در قوم نشاد دا لرينا مطلب دا لري شاد ترنم نماز ما قوم در باندې عمل نه کوي زږي مواریما کله چې altitude میدان ته ورغه فلم ما تراۃ الجمران کله چې یو بلته نظر غولېږي د ټو ډوډو ټلو فلم ما ترا کله چې ولې د لیدل قتل وکړو ډوډو ټلو نکا سلاکی به و پش پوند قلب باندې ا ابلیس و چې زما خدا طغاری جوړیار دی ابراهيم جبرائيل په کراغلې جبرائيل علی السلام پکې خدا غو ماشنه پیجنګ کانال ته بار طغانه یاري دا ওসমানه پریما وای نې کنا نورو په شاو شغال لازم نه ویل هله کڅه ته دی لازم نه ویل خدا یو دا ورهخه چې دی اونیو هغه بیا شادو شي په زولای شي چې اوس لوجو لازم نه دا پلارم بیا شی شی څه بدلون لری خدای مخک کوشش دا وکړي چې ضروری نشه چې وېنیو وېنیږي کله کله د خاطرې په شکل چې هم سړی تخکاری دا خزامه ګره پریام کې خزامه شې کړم خلاص په کې واته بس بیا ستاسو بیا تفقیدې نشي خلاص بیا شی بدلون لری نو دا اگر ګنار ووا دا تیرې سنګه کوزه نه دا ناروا دی او کنه بل فاز ورته یو سړی په غزا بختي ددا دا یو مونیشي او او چې په دې کې لاونیو لازنه لازنه دی ونیو بس بیا تختیدل نشي په زې ابدو سره نو کله چې دې لازنه نیولې دې لازنه کوم ما پریداه هغه ته شار سوبر قمت بخشان قمت بخشان أقا قمت بخشات سملاسه دا سي جو وار تاونه دي لاسلاسه يورد دي شو توب کرده آه تقريبان ده غزين واحد درياب دي انداري مصابه دا پوينوش جده جده كم درياب دي الله عزباره او تخته او دا خبره کوله وکالاینې بریو منکو او زه خو چرته ربي زارې مغولای مکی مشرتابانو انی اراضین ماغتاس نه نه انی اخاف الله حضرت ولله ناشنې په وخت به مننه کی به وخت نه نو دایره د ایمان نه نوګه نه چې دی ما او د خدای نه لري دم متره بيدو چې په وخت می مننه کی اته هم سما دعا کړي ته چې الله قیامت کوي می ساته اوس جبریل اوله توره ورسره دا دی این خوف اللہ رب العالمین این خوف اللہ والله شدید العقاب اللہ سخت اضابر کئی ادا قول دیاری بلیسته یا اللہوی که دنیا کی ما نخلاشی اما وادا کریش نباری واجنبیه بس گئی تا والله شدید العقاب ایز یا قولو المنافقون اغواز ویل باد منافقانو دل تا تقریبا در مکیت سا خلق دا غلی مسلمان دول خلق او دی منافقانا سوشی دی مناطقانی مناطقانی کله چې دلته د دې کاپټانو زور ولیداله چې جګدنونو د مسلمانانو کمزورتیا ولیدل دې مسلمان دولت هर्क ویلیمنه ناطیقارون چې ګور داخله د کشوی نه دي سپر طاقت سره د وسه تاک د جهان دی لې کسان جوړه وتل چې ازماس وټس توس کوي نو دا د چوسه د مقابله یې هیڅ یوه یاده ما دینی مناطقان مرادو ما جنا کی چک مناطق ځګه خبر ولذنا کسان چې په خپل دین دغه قدرون کې مرز دي شک د منافقت یا هغه أغ... چوب مناشکان دما کې شو چې خپل مرزون نیمچا به سلمانان چې لا کړه شغله قدب سلمان نه کنا دم زبزب غوندي بیا غردو ککړې الله داخله دین وصل دین و ميه توکل علی الله چې چا په خداي کړی لري ف ان الله کنا الله تعالی ذو جل د وست وعيد جاء خلقه پاس جسوف جهات تنزي بانا كي ولو ترا از يتوفى اللجين الكفر كتويني اغا واخ لرا چه وجن با کافرانو لرا يتوفى اللجين الكفر وياب مريبادا کافرانا الملائكة تو ملک الموصر الملگرون يجربون وجوههم دبول ورقه دجو مخون لرا وازبارهم دجو اغا دبرون لرا وزو قوبا ويو تاتس او سكي ازاب عزاد سوزون کې وڅکې دا وهل چې کوم داتڅټونکو دا وهل په بدر میدان کې پسې ګو په بدر کې چې کوم کاجران مردار کړی دي مسلمانانو دا به چې نه ځان کدان په حالت کې به ملائک راځي او ملائک المو دا یو جنګي ملائک دي کنه بدري ملائکا هغه جنګي وکړه او د نور ملائک چو ملکو مو ته دا سره د مرونه هغه د څو اسره د پارا شادر روان شه د څو روان استازو خیالي دا شيګام دې کله ځان وای کړه شاته شګر واندی ها ډاکټر را شاته شاته روان دي شه د پاره چې کنه دا څکب ځخنه چې مونږ به غري دوا تو رزلته ملکو مو ته هم او شیطان جره د نشاته مندوی اودن تک چې کوم نه نو دا ګرځي دا ملائکوت راځي او دا غونه څو باسي الملائکۃ یجیبونا ملائک چې کوم نه نو ورکه او جوه حمار بار وضو پا زابل سوزون کې لرا ذالک نازک دماغ قدم اندای دی کوم په سبب دا چې ما سلیګلی استاد الله شنو yekna الله تبارک و جل وسلم للیبد هي ظلم کون کی پیچا باندې ظالم چې غته مبالغه درکو مبالغه تل مرحوز نه ده تمہاره د نفس کی ورسره ده بظالم للیبد هي ظلم کون کی پیچا امام ابن مالک صاحب فرمایب الچي کل کل ظالم دا تمہاره د نفس کی سام راضی آیا شیخ دا به دا پوخانی فیرانانو ا ددی فیران حاليودي لکه دا ابو جال اور دغه پوخانی فیران د مساحاب د فیران حالات یودي الله وي دا بهم قضا بياله فیران حالات د جو پشان د حالات د فیرانانو دي والله جنا قسم من قبم چې دغه نه مستر شوی دی کفرو او کفران دي بیا ته الله د الله پاتون ما دي فاحذهم الله بذنوبهم يمني ول الله په جله را په الله لایقنا الله په د قاوشه را ورته کوم الله شحتہ زبر کون کی جائے نو دل د ابو جلوم انکار د چنو د الله توحید انکار وکنو ام موسی علیہ السلام د د قران کې د څنې انکار د الله د نعمتونو نه انکار کړي د تغیر د د الله د نعمتونو تغیر وکړي په دې وجہ باندې تشفیر کړی دی ته پښتطو نه پوي پورته باندې څه نو کېږي مسله ها مونږ پوښتنه چې دا ترجمه کې څه کو خبر ها واجیحه کوي د طبیعي لږه چې ته لا را لې دي ولی مول کاندایره د سینو د ایمان خو اجازه نه وځي د الله نېري او دا وزهيري چې دننه څه دی دا جبرائيل د سینو د تور نه دی دی او او کل اکل اکل در دروغ هم بئی دروغ میگه یرانی ای میگه که ما می ترسم خداوند نمی ترسم پوشی مست پوشی ترسیدن از چی بوده از شمشیر جبریل بوده از شمشیر جبریل می از خداوند می ترسم دروغ میگه والاو تر آیتا فلجن ذلیکا ذکه بیان الله اگرن الله لا نه کونه دې مغایر نه تغییر وکونکی او نه ملل را چې سنکرت یو کوم تر څو پرې ناشکری نه کړې خو ځان تغییر نه ور کړې حتا یو غیرو تر څو تغییر نه ور ما هغه عمل لرا چې په ژوندப்சمه کې دي چې انسان وره کمه نعمت الله انسان له ورکی ک انسان دې ناشکری وکړي هغه نعمت جزاله ما او که مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ, إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَغَيْرَ لَغَيْرَ يَقِينًا اللَّهُ پاور جون کے پویے دے قدا تغیر دنیا مت ور کول کہ نعمتوں اللہ تغیر ور کول تدا بیا ل چرونہ پښاد د هلال <سؤال> د چرونیان دی ول جنا کسر من قریب چې مست یې جوړی کزب کزب ورو ډرني سپتکره د الله په اسرو باندې ماتبه د لږه پښواد غوناو ما غرب کې چرونیان وکول انده ټول ظالمانو ان شرت واګین د الله بدترین ژوند سرونه د خدای پرځوالو جنا کڅوانی کې کاټیران دي قومو اویژون د ایمان وروړي بیمه سړی کاټی سړی د خدای پر بدترین ژوند سرونه بدترین دی لکه د شنذیرو د خر نامو رافاده پویښی نشره دوا بي هغه څون دي نو الی جنا کسان جواه تتا ودا کلو جو سر بیا ماسکل عقل ودا هر زلم همات تګون جوادا متولنا جان ساتي ار کله چې ولیدې ټول دا پرځان چی دا شي سزا ولور کوا فشذذہم من خلقهما ویرا و پجو باندې دو سره من خلقو مشات راتون کې خلقلره یا وتروا دجو په وجه من خلقو مشات راتون کې خلقلره دا شي دعذاب سخت ولور کا چې دا نور خلقه عبرت واخلي فشردینځ مناله کله چې کافره مشتد دلی دغه سزاول اور کا چې نور خلق ته وایې ای درادو ای شریف شيرات تخ دې دلته وي تخ توله توي او ځغلول توي وی، دوه وی تروا ویراوا د جوپه وا جبان دې دا نور خلق نور کا پیران وی, وی، دغه سزاول اور کیخه اوس کمن کالحو سجستان معاهده وی معاهده عالم رايده هغه ته پوي کی شي دا سړی معاهده ماته یې کنه وا کوي نو ته چې بلكي طول تا وای چې زماستا معاهده او د جنگ نه کول او اوس دنه پس به ما ته معاهده ختمی کلای چې وایې د یو قوم دا د خیانت کې په واده کې فان بذلیهما فان بذلیهم وګور زواخو ته خبردارې د واده د ماجدو علا سوین په دې خبر کې پجایلم د واده په ماجدو کې ټول برابر شي پجایلم کې څه شي شې دوړه یوشاندجی دا دنجی دنیا خین دته مو سکهینشاله یز بالله مسلمانو خو خینی کنه خدا خبرداري کی بد وړ برابر شي دشه نجی اغا خبر نې او تو بلشي پاغه باندې حمله کوي اگر جو کافر یم وعده خلافی د کافر سرهما نده پتاره وعده کری د چې سپمیاشت به جن نه کوخه او ته پوی شې چې دوه میشتي پاسه څلو میشتي تټا مشتود تخبر ورکا چه زمان اصطاب مراهی دا ختمه دا جنگ با کهو پلانیو تیم که زان تیار که زانا <تصفح> <تصفح> تیار بس جان دی والای اشتبان نلزینا گمان دینا کهی را کاتران چه سبا گو زمان بخلاشی زمان فوچی و زمان بخلاشی از کلا دا گمان دینا کهی ولی این هم لایو جزون دیو اللہ پا اللہ را نو چهار کلاش اس قولی نشی جان کو بتا سر خام خاک گئی نو تبا خالیل آس ناستی تبا چه ناستی اه تبا چه ناستی خالیل آس با نکی نی یارا وعید دو تاریخوی لهم دو دشمنان دو پارا کاتران دو پارا مست تر تومان چم رجستاس و وسو طاقتوی اگر بچویه من قواتی نها ها کسم قوات چطر پیدا کولی شیزان دو پارا ده کاترانو پا خلاف پیدای کان من سجده هر قسم قوات شده تا سرا پیدا کریشی دوم را چکا منو دو دشمن پا مقابل کتا پیدا کخا فاعدو لهم اسطح تا دمان ستا دشمن سرا اتنبام ده تبا هم ستا دو دشمن سرا ایب صول تحری دی تبا هم ایب ستا دو دشمن سرا تنکون تا دشمن سره تنکونه دی او تبا مسره تره تنکونه جوڑه ای یا اخلی با سامان جست دشمن سره وینو تبا مغطا یار کی وعید دو لهم من قوة حدیث کرا دی پا زمانه که سپر طاقت ایتن بام چو ایتن بام منجنیقو او تو پونا دارنگی چکم جنو زمان سره بدا دا دا چه کلاشن کو دا توری او غشوی، او میزیوی تو تونه واقع داگه زمانیتی جمع توره دا، اندوستانی توره کل کل پیان با سن با لرگی ورکا سو برکا لرگی رو کاشه من نشتن تا پیان با سن درگوی و چند توتا ورکره به یازو توره می مات شوا به خلا ماسا خونه توره نیسا دا لرگی دیسا جمع اگر در چه او خزاو در چه توره جوڑ قوی زبردست ترا هغه ځنګيره ټوله ورځ په بدر کې نو دا په واید له مستاتاتم شکنه تیاروی ولا دښمن د پاره مې کوو چېنا دبل سمبوه الله القوات الرميو آی خبر شي دنیاواله قوت څه شي د قوت الرميو رمیا دی رمیا غې دی نه دی دا ځکه ته پونه د زول جی راټ کډزول جنن زبراده چته لایک ته دی اغه شي سوره توبه کې به موږ ووایو چې لو اراده الخروج الا عبد له رد منافقانو کې اراده جنگ وې نو تاري بکړل د جنگ لپاره یاد پربځګړې و ته هر یو لا عبد له رد خو معلومه دا شو چې کله ته استعداد تاسو نه جنگ کاثر سره او ټریننګ نه کې نو معلومه دا شد منافقین څه دلتا و یواعدو تاریک نو دا حکم دې کنه جا مرځ دې کنه دې ها څه دې امر دې امر دې امر څه پارازي امر څه پارازي راځي پارا وجوب پارا وقاتلو امر دې اقیمو امر دې امر ده فرضیات پارازي څه دې پارازي یا تبلیغ دا مسلمان دا وجلو دا پارا گورا نا دا چالا پارا دے دا کافر دا وجلو دا پارا صلاح <تسمح> اخستل دا فرض دے پا مسلمان باندی <سلمان> وَلْيَا خُزُوْ أَسْلِحَتَهُمْ <سلمان> قرآن وی کنا وی